الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ديزي بول خبر رسيد الهوة چه غزواد بني المستلقى يا غزواد مريسع ديزي ده دولي وعكاتره للهوة ظاهر کې مؤمنانو ته تکلیفو zarar malum edo waqai nafsel amr ki da tul khair khair de yo da shi Umar ibn Khattab wele Abdullah ibn Ubay ibn Salul zawajam ya Rasulullah da la nabi mana ke shi ba da Abdullah ibn Ubay ibn Salul ba che Abdullah sib sahabi wa aghwa zra khul plar wajnam da la nabi wele چای شپ خپل ډېرې قیمتي زنانه د جنت والا زنانه او مشره رسول الله لمحترم او هره زنانه عالمه د قران او سنت دا د رسول الله سره د سفر کی روانه وا خپل کی شپ خپل بیانې شپ ویژه کې پاتې کیدو او بعد دغه نه به ضرورت پورا کول او سلام شیخ خپل ځلړه له منه هر مبري غاړه کې واغې کې مشګوتی والي دي غړا کې غنو برتلاړه مخبل سياله شراطلم در رسول الله ملګري سره در رسول الله نلاړو صفان ابن معطل سره غي صرف سر دمر الفازي ویل چې انا لله وانا الیه راجعون خبالو خبالو او نور سره زسورشم غلاړو عبد الله ابن ابي بن سلول چې ګره د حالت ولیدونه خپل کو خپل ملګرو یې دا خبره شریک کړه شي عائشه او صفوان په دخلاقه لپاره پاتې و د دې سخته خبره د نړۍ ګرانه قران کې الله فرمایي د عائشه ولې د بریښنا چلو فرجوه هم بندو الله نبی علی سيمنه تاسو کې وي ولې چې د فا کا د خو کژړ دي نه غواړي طلاق وکړي الله دې خپم او عائشه به خبر اورا یا اسامه سيمنه بوختنه کړو ته سو یا غوې د الله نیک بيبي دا خزر استه بيبي دشمنان بچا د خبرې کې هیڅ اعتبار وشته نه برې لري نه تفوشه کوي ته دې باره کیسه وایې د ډېر پاکه زنانه د اساده د دومره ساده چې وړه واغېږي دا غې داسره پټکړې نه چلې بچې تي وخري دبر خبرو چرته پويک زینب رسول الله نه تفوشه کوي دې باره کیسه وایي هغه عزت د دستور د وګونو حفاظت دی الله او کې ډېر پاکه خزره دري صحابه کرام چې وایي کې مستح ابن عفات حسن ابن ثابت امتحان که دویم وقتی شو منافقانو د تحریک شروع کنید عیشه با قبل فرمایی جیزا در مستخدمور سر سارا پل و لارم رب رو ده دی بچیل خیره وکڑا ما وردوی چه در مو وی بدری دی بیش رب رو ده خیره وکڑا ما وردوی در اولی ویت خبر نید عیشه ما اینا ویستا پا با تحریک بری بازار که شروع دی چه دی زنا کرده دو بده که مستخم شریک دید اویل جلکا با دی خبر باندی رسول اللہ پویده و بي او ابو بکر مایی پویده و او دیر وی سخته تباو مرس پا ما نورم زیدش تقریبا دونیمی ورس عائشہ بفرمایشی ما و جلل دیسینیمی اخر درد و که نجدی و جللمی پلک بیل زما و ملگری واقع بز ما خوال را تلسارن و بیمان سلسل جللتر ما کام پوری بی بطللع دا اللہ نبی نمی تپوس ہوگی امی جازم دا پلار کرا وی تاری جازارا پلار کرا لارم نمور او پلار می مجاڑی مالی دا تسلی را اگر چه خیر دیلوری استادی بنو بدا کار کڑی تلیرا اوچه تا زنانه او کل کل دا کار کئی گی دا اللہ نبی ویراغی او زمین مور را طلب کرم رسول اللہ او ویلی که چرت کار شوی ام او آیا دا اللہ نبخن او ورمی دا چه اللہ بری مار کی لار لم چې جواب ورکړو زه به سوای ما غویم مر له توجه وکړو چې جواب ورکړو زه به سوای ما فقر په خپل <سؤال> الله زما طاقت برابر کې موویر یا رسول الله کزوې ما چې ما ذکر کړي دې ما نه دی کړي او دینه قسم په الله چې زبري مو کوې ما نه دی کړي تاسو زما برخه کې د څه ځین جوړ کړي جوړ شوی راځي جنا کړي زما ر صبر دشي لکه چې د یعقوب علیه السلام صبر دی یعقوب د نووم زما نه دی اته ابو یوسف مو نور لاند مخفز اجازه مزه نظر منو جزمه برک الله <سؤال> و هيره لي عايشه دي راجزه زنه ناوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خوب کی خبره کوي الله وه نازل کړه وي ویلي دا کم خلکو دي بدنامي لړا تکړه دي دا ګورا تاسو ظاهري توان غني دي کې ټول خير ده سور نور په نازل شو قران کې لږه خبره ثابت کړی شای شفا کړو یقیني پاکه راځي کوم انسان زه برکه بدګومانې بدګومانونه پیل لري د بد اخلاقه د اتفاق د علماو سره قرآني کافيري دي هغه که ارسو کی لیک شهرو فزا قیدل لري چې موږ مهدي برځي دی هغه جو د مهدي او عايشه بر قبر نه راو baseYوبې به سړی وي څنګه د بد اخلاقه و نعوذ بالله من ذلک ادرې که سانو باندې رسول په منافقانو जाहीरني کې پرې شي بای شہابو قسمونه وکړه چې بده خلکو مونږ خرچین کوي الله ویل چې کوي وی سورینون الله نازل کی دل خپکهږي ما د بند نظر لهاس کوي د خپل نظر لهاس کوي زیاده زینت چا لخر کوي ما به انسانان په جامعه کې ختم کوي ودونه اورته وکړي د جنا اړي ختم کوي د چا کور له بغیر د اجازه نه ورځه ما خاص کړو سر منځ نه مخ کې با حسن نور سو د غرمي الله نور السماوات الله تعالی دزمک و وسمون نور دی مانا چې کله انسان د نظر کنټرول کې बिजلې کې به الله رونه وځي دماغ کې به رونه ای عمل کې به رونه ای د دې مسالې نه ورسته تر عمره القزابوره رسول الله یو څو سره یا ولېګلې جبهات یو وخت ولېګل د عبدالرحمن ابن اوفا کیادت کې کی ورته ویل چې باندې قلب اول دعوت ورکوبني کلب اغه انسانان د محرب دښمنانو کې بدل ټول نقل کی ورسره اول دعوت ورکا ک داوت دا. راو او په او ک داوت شرتر نه وړو نه به د د په خلاف باندې jihad شروع کی دری حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه و سلم د دعوت ورک ويمخ لیکن عبد الرحمن ابن عوف بین يديه مخمخ او رسول الله پرخو مبارک لشنه باندې عبد الرحمن ابن عوف لپټګې موټړو او به ډېر کیسه ادب او تربيت ورکه چې زنانو سره وګوره کار نه لری د ماشومان سره به کار نه لړي د شپنګرو سره کم انسان چې به جنکه دخیله اقصر کار لری کډې خلکو شرطه ایمان راوړ او رسول الله ورته ویلې وې د کم مشر دی اسبغ دا غد لور جړګه بسان لوکي تماذر نمیدا د رسول الله صلی الله علیه مقصد داو چې د رحمان ابن عاو بده دی قوم زوم شي او قانون درې عربان بده خپل زوم نه بیرر خپکیږي داغه به هر کس مکونه کومه کوي ته شو پوری پدغه ملي خلک د دعوت اسلام بیر مقبولان دي لرش ادررحمان ابن عاو شرغه شراده مجاهدینو درې ورځ پوری دعوت ورکه خلکولا شیخ الامن ایمان راوړی دیکم خیر دی بے سبب را شي ایمان راوړي بلورې سه ایمان را شي ایمان راوړي اخردا چې دی قوم او دی غي مشر اسبخ پنه م ټولو ایمان را ویری لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان شي کړه راوړ د رحمان را سه ورته ویل وستا دلور بمال راکی تماذر څنګه پاید کی مان نو نمه تشلا غرض دې له ما ویل شو ویل شو وایلا زما دا له لور ورته پني کاکړه پدې سره کې دا خبره معلومه شوه چې دین د اسلام هغه ګوره په دې ډول چې نو باندې مخروډان یو په دعوته او دیم په جهاد یو سره د عيد او غدو چې انتقدا ودي جهاد دینی د کر خبره غلطه را یو سره مجاهد دی و چې انتق جهادي دعوت دی بګنی دا خبره م غلطه را قران او سنت کې انسان مطالعه کی دعوت او دا دی یو بسره لازم او ملزوم سور احقاف کې ویلې چې دعوت ورکې ګچېر دی نو سور محمد کې فرمایي چې توره بشراواله بیبه بی خما خمانی نو د اسلام د ترقۍ لپاره د دوا ازباب هر مسلمان باید مخاله ونی شي چې دعوت او تبلیغ د دین ورس ته به او قتال په سبیل الله دمت دا خبر معلومه شو چې دین د اسلام واجب تخریب دین نه دی چې بس دغه د کې ابدینونه او التهونه له بلکه اسلام اول ډیر په راخښنه باندې تعالی دعوت پېښکېد قرآن او سنت کې شرت دي او منه له په بها کو دي نه منه نو به گذار در کوي بیرې پری دینه دریمته دا خبره معلومه شويه شو را پټګه تړله دا سنت عبد الرحمن ابن ابی الرشالله پڑھګه تړلو خو بدی کې ور باز ذکر به افراط او تفرید کوي په دی طریقه باندې بز انسان نشط پڑګي دي و تړو پور غذر پورې خان دي و رشان دي و جلا کدل ګورو دي پڑګيلي ګورا دا مناسب عمل نه ری ول بز د شي انسان دي شغوي س لورې ګنجي دا پڑګي بده سر باندې تړي کچر د شپې و د کیګم نلري کوي هر کله لادم بشوي چي موجه پڑګي سرو کې دي کې وا درځي د خپل نسبت سر دل چې بي پڑګي دي و کې دا اسې خبرې دي کمزوري بلکې دمرغو وایو مصنف د ابن ابي مشانبد در درزاد شیخ الاسلام ابن تیمری رحمه الله به اقتضاء سترات المستقیم کی دو عمر بن خطاب خبر نقل کړي ده عمر سے بولل چې تاسو د عربو جامعه نن انتخاب کې معنی وای امام والا تاسو مو وای پړګه دا فرمایي چې کما کار او کما جامعه د رسول الله په وخت کې رسول الله کوا او صحابون کوا او غیر مسلمون کوا په هغه وخت او به دین د اسلام د لترغیب نه دی ور کړنه دا په مرتبه مباح کې غنی سنتو فرض او لازم کې بینګه اگر که بدر الدین عین الفطر بارک دا خبره زګر کړي دا, دا عبد الله نقل کړي دی چې پدغه وال سنت منغوئی ضروری څه کوي چې در محمد رسول الله عمل لے۔ خدای افراد و نا نا نظر بانی گوری نا او تفرید نه مخالي کړي شړیوونکو والو نقل او پد نظر باندې ګورینا او کچا اول او اغلب پد نظر باندې ګورینا اولی فقار څه کوي چې در رسول الله سنت داګه جما ودا او بل دي دا سلام معلومه شو شي کول کا کا ولا دین کې د ډېر په اساني باندې کېږي عبد الرحمن ابن عوف ته کمځو اس بغدا کمځو او تمازري ته طلب کړغه ور کړا موسی الرسول و سلام الله شيخ عليه السلام فلرولان د کړا امام بخاری رحمت الله علیه بده باندې بار دین شي باب ثابت ده په بیان ده خبره کې نیک انسان پر خور نیک انسان له بیت پیش کی حدیث مشکات کې راځي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام شکل است تاسو خواله وسړی جرګې لراغي د خور الور بارک او دا د دینه واقع نه تاسو معلوم شو چې دا غره بس کار او اخلاص کوي و الا کینه غره لوی فساد به جوړ شي نو شریعه او شوا بل شریعه نبی کریم علیه الصرات تشکیل کړ د علی ابنی ابی طالب په قیادت باندې 200 مجاهدین ورکړه فدقلا فدقلا خیر ورشا خیبر سره نجدی وا او انت بن سعد ابن بکر دا څخلی کې دي چې در رسول الله دووالو د پاره دشمن له امکانات او اكمالات برابر اول د ویل ادب ورک د دې مشه شه وفر ابن علیم نمدو اگر کتاب نو سعد ابن بکر دا محمد رسول الله رضی مورم او دی خلکو نوا وکلی چې علی ابن ابی طالب شریعت بس او مجاهدینو ورغه غزال نو پدې کې د غوې او جاسوسو شګه علي سره گرفتار کی وینه عربای کورته عین ویلش عین منسترګه او جاسوس لعين زکو چې دام د کفار وستر غري دغه چې تی ویشه دا نه کنه په کوم تر باندې د ازموت کور او د ازموت عزیز د درتلو وخت او درسمل سو وخت او دادو وتلو وخت دغه د دغه عین جاسوس لنی کلي د دې وجنه دین اسلام دا فتور کوي چې کله د جاسوس معلوم کې په یقیني د دلیل باندې او د نونو د وژل نه غره بل کار بینشته سترګې هوته په ځای به باندې دا چې ګرځې برې سترګ باندې ګرځې را ګرځې نه عليشه ورته ویلې وسمه حال کوا چې آیت تاسو ورشته زمنګ د دشمنانو سره اكمال او امکانات برابرول د محمد رسول الله د ملګرو دوالو لپاره وې او مال مرکو مال په دې بنیاټ باندې ورکه چې بنو صاد په بکر ورته ویلې چې لکه وی وی وی تاسو سره موږ امکانې ما د مال بدر کو امکانات و برابر کو خوش شرط بدای چې یو کال د خیبر کجوري په ټوله زمنګي په ديشرط دنور سره دا لیکل وکړ نبی کریم رسول الله و سلم علي شب لوی له شما وښنه ما زب تاسو د بنو سعد ابن بکر اغا جرګید لپاره چې کوم حال د جوړ کړي لري اغا حضرتوخه معاملات ورمنو کې نو ایسو به نشي طلبو وښنه وړې راخلا چې کله پخې جامې دې و ته ترس ورول اغه ټولو تښتیدل ځو نه لیکن دوزر غډي او 500 خانی ته او دې ټول د رسول الله صلی او بهتری مال بده معلوم کی شه دغه غنیمت دی دو جن حدیث کې رضی رسول الله فرمایي کته سو غوړی شه بده نو نم صحتمن نو سفر کوي او کو غوړی چې مالدار شه تاسو جر جهاد په سبیل الله کوي د مالدارک علاج د غیر دښمن په مقابل کې جنګیدل پدی باندې سره نه مانداره کیږي چاله که بده کان کې د سو به کف نمونه جوړن کړي او تا وژنې د سو جوړن کړي چاله که ما غات او پلان نشته و ده به مثال څلور او پدې کې د دې اور اور شې د مشر څلور ځامن دی په انصار د ودرې په کې الله <سؤال> لورخه خپل وسره ټوخ نه د مالدارش دا نه چې دا یو دیو ویجه کې ډاکټري دا بلې پدې کې راغ پروشي دابل دیم راغ پروشي او دا بلې کې مالم او دا بلې کې گرځرا ګرځي او به دا زمونږه او شمیر د مالدار شو دا مسله کې نه ته څو رسول الله فرمایي جهاد په سبيله लढنه شي صحابو یې مونږ په دې باندې مندار شو شکل دشمن په مقابل کې مو اسلحه او دریمه سړیا نبی کریم علیه صلاتو والسلام د ابوبکر شه په قیادت کې و لګلا یو لګ ورشه و د القران اخله د دی خلق دشي اراده وا چې پر رسول الله باندې عملیت کوي پیغمبر علیه صلاتو وسلم ډیر روخي را لوي شخصیت او د انسان نو چالو ریس کې هغه باندې سوچ دشمن په کم طریقه باندې راځي او څنګه را لاندې کوو څه پروګرام و لرو څنګه طریقه را شندول دا و د القرانک چې دا کوم <متازم> خلکو شیدل زو د دې اراده جوړ مون چې محمد رسول الله باندې اغتیال شریف پټ عملي وکړي او به وشنو د نبی چې کله دې ارادې نه خبر شونو ابو بکر شهاب السلام علیکم په لیک ورشه سلمہ ابن اقواد رسول الله هم لګره د دم پر جګړه کې ده پدې او ام قرفہ اغه ډیر زنانو لوي ویلې ویل کړه دتوري تیری کوي او به په زهر باندې دا غړي مولا وني کوي او محمد رسول الله ورمني هو شنه دوم راځي خزاوا دا د کسان برابر کړه سلمای ابن دا د رسول الله دغه څه بهتري ملګری دي ان شاء الله رسول الله د شریعت نورې سبا دي صحابه شریعت به یو بیانو دا د تشه شنا صحابیره چې دومره چالاک او په دې منډه کې چې د اسنه او دوخ نه مخکې منډه والا او که په یو غرب لري ورته شکل کې په سکندونو مليټونو باندې دغه راغه غیر طرف لپاره وا وخت او برته به دي خلکو به دا ګمان کو چې دا پیره دي حتا تر دی وې مخرب و درو او رسول مګر ورته غشي مرمه 13 کړه چې څنګه مرمه 10 قربانه و شو دا مخ کې مرمه ور بشراوان و نیول و باینا تاسو سوچ کوئ چې سره کوم پوجي سړیو چې غش ته به جوړ سړیو خوشي کیو تر او دا غش لاندې کین نه وې ده به د منډ څنګه یې سلمی بن اقوا فرمای بې جګړه کې سم و ما وې دا سر وخت منزه وخت کې منګرباني توکړه مجاهدین به دا سر وخت کې عملي یو وجه دا چې به دي کې دښمن غفلت کی دویموسه لمنان تجود رلا او چی واخد واغان غړې شه الله اللهم انصر المجاهدين رب العالمين د دې خلق کو مک وکدته واغان الله رټه قبليبه ویشه کلم تعرضرمان شروع کی دشمن لماته ورکړه خورانی چیکر اولګیدوی گروپ می اول دوشه د غربه طرف باندې روانو غره تخته دل ایوا ج په واشه به روان شو ویشه کړه په شړاډ من او ځن په د دینه مخکې مې د لونا د مرده په ډاډه زباني وښتا چې دا مې کله وښود ویری د روبر باندې راغله کله دا خو بسته ګروپ مونږ بشره وي زه مخه راټاښم مشکر پیدل ټوله یو ټول ګروپ مې راټاښه چې مې بکر را یو سړی د خو ایمان پکې دی کله کله پکې کوي چې یو مجاهد دی دی خو بسته او دلګي ټولې او سړی نه چې دا مصالحي کداه مجاهد ورته وټینه کینی او کوي شو درګه د ایمان او د عدم ایمان خبره ده ویشکل میرا تھا کہ ابو بکر شیخ قال ابو بکر نے ویلشیا ابو بکر دین مارا واسس رسول الله یوں یومل گری اگد بستہ جب ہی محمد ابن مسلمہ ذک ابن اشرف قاتل محمد ابن مسلمہ کہ اللہ دمرا طاقت قودل ج زرقو پر اور دپ یوم میدان کے خوشی گد محمد ابن مسلمہ بلخواہ و ابو بکر و در عمر وی دا ٹول ویددی او می قرافسر ولور من احسن العرب چې بده ټول عربو کې ښه څنګه نه ودا وې مال چې داستار پر ما په غنیمت کې نه په امتیاز نفل دینولې شي اې دې دا مننه د دې شری غنیمت نه امیر د جبهه له چې یو مجاهد له دې چې یو شور کې شغله ډیره خصوصي کړوي کړي یو امتیازي وې شکل مدینه منورې الله صلی الله علیه خبر کې چې د امت قرباده لورو هغه کیسه زرانا سلمي ابن اقوا علي ابو بکر ورکلونه طالبو کې شيا سلم ابن الاقوا نام له راکا په ما ورته ویلې چې بدواړو سره رسول الله تعالی ما په جامن پورته کړي دا منماو ما سره بلکل هم به سريو ته کړي دا استاشوار جناب نبی کریم عليه السلام درځل د پرانو وخته خو یې پرشي ما دا پرسي رسول الله دومره وکړي انسان او د امت درد در ورسره در مکه کې د مسلمانانو آشران نارینا زنانې معشومان د کفارو سره پسندلون کې وو او د زندان ژوند سخ سګ ژوند دی د عزت نبی او ډخړې لیکن د یو انسان په لاس کې پوروځي کوړته و درگو درگو درگو او دریګو دریګو کې و کېنه کېنه والو ور کوي وبم بي باندې خراکم بي باندې کنزلم ورته کوي دا ډېر سره پریشانې ژوند نو دی وخت کې رسول الله دیل خطر و لیکو د مکه مشایکان لورته ویلې چې د امي قرفه دا نور مونږ ځان سره نیولې دا دا به تاسو له درکو تاسو مونږ دا ټول اسيران مونږ سي پتبادله کرا کوي هغه خوښ پرس خلکو غاری بالکل سي دا تاسو مونږ دا کیسه سنانو راکو تاسو په کې به سیرانم پويږي رسول الله غټول اسيران سره خوش کړه او دا ورته ورکړه در په عمر له سلام وو کېرته وو سلورمه عبد الله ابن رواحه رضی عنه دا د رسول الله دې مجید د خیبر په طرف اور تشکیل کیږي تقریبا د مدنيو د دیب ما بین کې یوسل پنځه یوسل اوبې کیلومتره مسافه و وی ورشه دا ابو رافي په ځمانیونه میندته يهودو ټاکلې دي حسین ابن رازم عقب رافي عبد الله ابن عتي کوشلو طریق سره مخکثرت کې بیان و, و جل بین وی رسول الله صلی الله علیه وسلم تشکیل کړي مودا په کالونی کې و شیدو چې دغه دروازه او اغه لم څوک داران پراته و په دې سره عبد الله کداخله و زه ور داخلم په یو پړځ کې کېنا سم چې کوم ځای کې چا معلوم کړي دوی دوی نه وخت پر مجلس وکي به پاس وروخد نه بده زینه یو وخت ام اخلاص کړا به مې بلک وخت اخلاص کړا دروازه مې بند کړا درېما معول عبا رافع چې دا اوس کوم دیګه پروت دی وې چې आवाज یو کې چېم د توره مې په اخلاص کړا وې دی وخت کې توره به بېرته وته ماواز وبدل کې ما ورته وی چې برافي سوشل دی مور دي بورا شا دشمن راغره مال گذار راکي په اورو ميدانګل د توره مرته بده نشته کې خدای ولې ملاد تیر نه مرته پور راوی ری ویسا د اواز مې دي ملاد تیر وتاورې دو به ميد دروازه خلاص کړو ته د بل دروازه مې خلاص کړ دا بل پا په دې پوري ځینه باندې راکته کې دم خو چونکی سپګمې راخټتلې و نو ما و چې ځمکه راځي رافري و ته ملاندې کې خپه ماتا شوہ پډګرا ستر وسن مو وتړل پډګي کې ډېر کمالات خدارو پډګي ته شنو لګرا اسمنګه دارمو دا او چې هغه به څه تړل ووځه دا او چې هغه په اسمنه کې نه سلام او چې کله سره په اسمنه کې نوخه مخه خپل پډګي په دې کې فېدان تړي چې تر څو بری داګه پډګي به راورانیشي غون دینه وو بازي خلک به دې حدیثه دا عبدالرحمن شه اګه رئیس دال کې چې ګره په مدرسې کې دسترګندي وغيرها ده وی ووځه دا عبدالرحمن ابن او نو جوابدار چې د دی دین د دا استدلال بالکل غلط دی عبد الرحمن ابن عوق لیکلی چې مجاهد وو لکه کچر ته په مدرسې کې لا د سر بندي وشي د خوشحالي لپاره دا اور ته کول ورته نوای نو په باټه چې ملګرو دا خبره وکړه وې ماوي دوری شته اوس په وجه له شوبره اواز مو وروده شل کړه د وجه له شوبره ملګرو رسول الله ورنويزمره په دم کړه جک شو رب العالمین برابر اکنی. <متحدث> وې وی مال یو لې چې اوسله میراثه یو يهودي نه او هغه ته په دې ځای باندې مقرره شوې ده دعوت داوت ورکا چې ایمان او اسلام راولاته پويګو ده خپل منصب دی پويګېس من د اسلام د درچا منصب الله محفاج نه دی اسلام یو مان راول نور ولایت پويګو ورې سي جمهوریت پويګو وزارت پويګو خپل شون کوا خو اسلام راوړی صحیح اسلام چې قرآن او سنت او کچیر ته نه چې اسلام راوړی نو په مقابل کې جهاد دې مشاهیدن عبد الرحمن عبد الله میرو الحسن سره اخش شو وی مونږه او شرم لازم لوی ویل چې دا بورافي رسول الله مونږ ته بشره دی غوې اسلام راوړ په دې خپل ولایت وبرقران پاتې شي ویډي اسلام راوړ او اشهد ان لا الله واشهد ان محمد عبدو و رسوله به ورته ویل راځي د رسول الله سره ملګرتو شي ویډي روان شو دیرش که سم د دوی پوجن او دیرش که سمنګ دیو یو ملګری سره وې مونږ یو یو موجی په دې سوال کې کېنس قرقراله کې له شیطان وسوسي د اسلم بن اعظم لا چاله کته یو يهودي او او داو دا قانون درشه دغه کافر بالکل اسلام راوړ نه دات ایز انډینت شوي نو چې د اسمن د قطر په شیداله دا فرمایي و اراده دا وکړي چې ما باندې عملیتو ته ما ورته و چې شي کې اذو الله يا الله د دشمنانو وسړې پښو زر روس وس وي بهر باندې اراده را حمله وکړه خو اخر دا چې دي اسما ځانو غرسو توره سره وایي چې بده ورون باندې دیواله دا پمې ته عقل ته و غرسو لا مردار مې کې او د نور مردور لمه چې ار سره خپل کس ګير کوي وي هر ملګري تاو کې نور پښکو چې سره د دې داسینو وغره دا, دا مروسع در رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته به شه رسول الله مو خدای ایمان دعوت ورکې ایمان راو او شرم ناراضم به مدو دینی دعوت ورکې در روان شو قرقر علاقه کې پم را راځي عملیات کول خو موږ مجاهدین په الله زړه ورکړو ټول مو و رسول الله شکر ویسو الحمدلله دې فتنه لا بشکړي خیر شله شو ندير او شی بنځم په خبر کې دا وښه شریه قرس ابن جابر د عقل اور انا قبیلہ وتغنی وشپاکسان در رسول الله اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اله د مدینہ په هوا کې لږ زرا دروندوار استا کله چې د بارني وشرا شي خاص کر حجاج او غیره دوله معلومات کیږي خېټه خرابېږي شړي وې د خلکو د اخرت خرابې شو د شي خرابو جو شي به نکونم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وې وریا رسول الله قشپکسانو شي ایمان راوړې د عقل اور انا د اخرت خرابې رسول الله کوله وکړه دی وې پلانې چې کسمه را صدقې شو خان او زموږ رسول خادمانو غلامانو د التبو زيدوي کله وي دا غلام یو دی او کله وي درې تطبیق ادارې ش امیر یو دی نور دا کساند ودري او مجموعه کله دیګو کله یو دی کی د دې او خان شو دو او دا حدیث دی رب العالمین مدونه شفاء ورکی به خبر شو دو خدا پاک دغه تخوی په کې د نو میته شکل څنګه ریوس څنګه نه دی په امام محمد رحمت الله علی فرمایي اغه سرويچ ماکول الله ميغه كه وړل لکي ديغي مي تييزه پاكي دي دوخ شي دي پاكيم دي ما اما ابو يوسف سي فرمايي تا دوي د دا پاره وي داس او جمهور خيل لي زمونږ سوس بالاخه کي نشه زم دماغ منينه بر من کولاخه کي ساتي خو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته ويلي ودا پين بي اوس کي ودا کشندا مي تييزه مړ باندې اوس کي رب العالمين بدا جوړ کي وېخله شو دي وراله خادمان لخر کي او د بوري قرباني وش کي وي خدمت يو کوچي کله قرباني وش کله نو دې سره بدن جوړ شو خو دې نه مکرامي وکړه چکهله جوړ شو د شپک اسن دوی توري رواخ شي د رسول الله د خادمان ټول هوشل او دوکان سر روان کړ یو صلیم ادا وکي وګوره د رسول الله خادمان هوشل بل زلمیتاو وکي چې هغه خادمان نو دې خل کوښ خدمت وکي چې د رسول الله ملمان دي دريم در رسول الله صحابي وجل او شلور مالوين ام الانسان سرابوت لا او در رسول الله ملغور لكنزل او دقه شنداوي وجل لا شلي قبر عذاب بهبرابري شي قولي ودروغ ود القران نغفله كفر، وشرك وزناوه قول بغير دونانا بغير داخل دود وقت نرجمت القبر السمني متيزك ود رسول الله ملغور لكنزل زكات نورك والمجرسك ود اش اسباب شي فريبا نشلك ده قبر عذاب وركيش رسول الله صلی الله علیه و آله گری ویلې وی خبرنی وینا وستا خادمان مو وشره د شکارو کې کورس ابن جابر الفهری له ویلې به د شل مجاهدین ځان سره وراله پښه ځ بدو ای مو کرا ورا باو وروت الله ورو ککا اور بدلاره پد ستنګ کړه ک سرمن د رسول الله مجاهدین شکر اور ورغله د اشپک وڑا کسانی ورې ول ري وسط حدیث انه سنی مالک رضی رسول الله علیه و آله شرا وسط پیغمبر علیه السلام له ویلې شوې ترای چکله وټرل زکه همدا شکار دی ابو شر کړه و ودا کټه کټه مخدبلی پس مجاهدینو راوړل په دې سترګونه ورته کې کوبري شټکوي باندې ورته ټکوالې وداځي بیرې بار راوتیو نسب نے مالک فرمایو او به را کوي او رسول الله فرمایي قطن ورته او ورنه کوي دې بغرته کم خراب کار کړي دی او خانم بوتل او د قشانس امام الجریم هو جلا او به په سترګو ورته او به په شبو دا مسله به کې وښو شي باز خلک دا وای چی دا رجی واقع عمر انه ما ی ازمری دو خبیب صد نجات د پر دغد دان چې دراوول د او دا دشمن د وښر د پر ودی دی واقعین اورسته شوی خو تاریخ وللی کی چې دیږي کی من هغه واقعه ذکر کو چې د غزوې بل مشترک د بني قریظه نو اورسته لودا مسلی مخ کیو نشانه کرده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوب خوب شو ولیدو ولاله حجلا ملګرو لوي متاف کې متوافم وکي صفه مروه کې سائم وکړه او بیت الله چا به نم چې مال لشکرا کړی ویدر سره والا چې کله له اوچو شي خوب ورته ویل ویدر سره دا لهومل بو شهدايت په تشکري کې چې دا خوبم کوي الله نعمت دي کله په خپل کې خوبونه ګوري کله بساره کې نور مبینا کې او الله نبی فرمایي چې صل الله حبيبًا ولحبيبًا اګه چا نه پختنه کوڅه هغه ستا دوشه وړي دا د مرغې په کوک دا تعبیر دي شم دا کم تعبیر دي او کې بس دا رخل <سؤال> غرضي کې خوګه ګړ وړ خوونه د شرطه وې د شاله او په دې اړه ماني وړو دي چنتربل درې کړته لاړې توکا وجب الله هوا او خووب کې دم لازم مند چې څنګه دم دانو وې دوه د عملیش د رسول الله صلي الله خو تقریبا اتیا کل عمل کرا چې خووب د ملګری وې زومري لاسو مجاهدين وې له پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم بزنو خوبی لیدلی دیگر اکم منافقان چو آغوی منگا نزو آغوی و جدا پیشکڑوی دا دا مکی مشرکان دا چی دیلک او دا رسول الله در ساده سره چی دا خفل کسان و اس پا آغوی بنگرد او دا یراده لیدل چی بدل تکیونو دا بور مخامق چی دا وز گزار خوری لکه وسه خلق ویجه لکه يهود نو سورا دا غور ار کس ماسه له وسره او ډيرم کانات وسره راغلي يودين مو ځان خلاصو دا دي ګران كر دي دا بړي قمه قلو سادهګانو چې د مقابلی مقابله وډاغار لره وتیري دا خبري بيعني هي د منافقانو خبره دي چې وایي کلی دوی چې پاتوشه رسول الله سره ملګري روان شو تقریبا سوار بازي روايت دي رئيس الله سن صحابه 50 شو بازي کې 15 وکلا کسر ذکر شي په عادت کې د انسان له دا شکل روان شو پیغمبر علی اسلام ځان سره حداایا مو اخستاس او خان و غیره سوال بيداره چې پومره کې خداشه یې نه لری ګونه داسې ځان سره روان کړل ابن قیم در مات و غیره کوم باندې لیکل کړی دی اې د دې د وجدي و جدا کچرت موږ دا عمره په امن کې وکړنو البته و, و بيداده الله فن ام صدقو او کچرتمو ون کړل مخالفت پیدا شو قانون در چې سړې کړې د احرام نه و جنو خامخه به بده سب او اشعاری مو کې او کې زخمی او دا سنت طریقه را چې دا سنت نه ویل دا اصل یا په دې غاړه کې به طور مثال ورته شي چې پړي او غیره لړګي واچلې شي په دین یت باندې چې خلکو معلوم شي چې دا حرام مال ده شو کې بازار نور په دین یت باندې چې دا تبرک لپاره اورات شو لکه باجې سن باندې غاړه کې د پړي مړي شوي یا بندونه مندونه وغيرها شوي دا ناروا دي په لاسو کې رسول الله فرمایي وي دا کې عمر شو لاس کې دا مرشوره د اسلام نه په بل دین باندې ابن کثیر دا عبد الله ابن مسعود رضی نقل کړی دی د سورې یوسف د آیت په تشریح کې هغه یې سره به تیګان دا به دخل کونه شکول او پیغمبر علیه صلاتو وسلم دا سفر از ته او ارس تورې مورا دروان شو رسول الله دی روخیر څراو یو ملګری اولګو دینه مخې چې حالات معلوم کړي د منی خوصه اونه د عثمان علیه الکرامه کې له ورس غصبانه نو پاغیزه کې وې د ډیره واچول شي اګه جاسوس ملګری ورترغه امنيت والا جاسوس ورته مجاهد نه ویلم په کار نه دی امام بخاري دي رات ولي علم کوي زکه حالات وړي را وړي کافر انسان لو داغه خادم له بجا جاسوس ویلش وي وی ولي يا رسول الله اخر وخت عمر نه پری دي رسول الله سره سوال له سو مجيدن له اراده د عمره نه پری دي و نه اغه د شکار وکي را ولي گزه تواله قيل خالد ابن وليد پدي واقعي ایمان نه ور اوړي داګه سره بسو پوجنو تشکیل کړه کورا غلا وېدلته کمن ونه سره رسول الله رعاوان د سره د مجاهدونو عمل په وکړ ټول وشلې خالد ابن ولید ته کمن ان توهنه په کدا اوس چې ما سپکینو وخت راغی جناب نبی کریم السلام په منځ باندې ودرېدو چې مونږو کې خالد ابن ولید ارمن وکړي چې اوه ده سا ما وکړه چې کله داسړه په دې منځ باندې ولاړ و په دې وخت کې ما په عمل کړې و ایسمه دا ټول وشل سره د امیرنا ملګرو ورته ویلې خالد وې خپکی دوی دې ما <سؤال> سپېږینته منځ نه ورسه په دې باندې منځ را روان دي چې هغه د ټول پیغلو نم ډېر مهم دي د ما چېر لکه څنګه چې د ټول <سؤال> پیغلو بارکه احتیام کوي او پاږی باندې خپکیږي د قشند ما چېر پر منځ باندې دوی خپکیږي دلیل <سؤال> له پدې چې کم سره په منځ باندې خپکیږي د رسول الله پر اخش روان دي او چې کوم سره خپکیږي نه دا ګوردا بوجهل پر اخش روان دي یقيم الصلو رسول الله پر چې د وکل په عمر ساسو ما شو د ادب ورکه وي وي وي او ادب ورکه امره چدل اس کلو فومرباند بینک بینک شو بینکه ولا نو وی وی دیغین را بده خوش بینکه به ګور و واچ نه امام ابو حنیفه رحمتہ زندان کې واچ وی امام شافعی او مالک شه فرمایو د شي کې چې جناغو نه حد پی جاری کړي شهید ابن مصید مصیبہ احمد ابن حنبل او اکثر صحابه فرمایي چې واشل په دی اقامت الصلات دیره ویله شوختی بې همیشه بې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دری بې چې پکم سه کو شو دا منه وځه پځيګه راخوځيګه او پکینه کی تر په شپ تر سړې په بګې پیژنینه ځکه اثر کې راځي شکل <سؤال> سړې په منځو الله ملیکولو چې زما د بندم ما بینه کې پردی اوچته گئی څه کړه دا پکړ وډو سوچونه وایست <سؤال> سرشي پردرو غور سوې د اس په بل طرف روان دي بل دا راځي چې کړه سړې په منځو دريږي ملعوب دا پکړ وډو شین و باندې سرشي رب العالمین ورته وي چې ابن دا د خپل ذهن باندې بل اثر کې دا راځي وي اهد ادم بچيا زړه دې حاضر کړي نه دي بدن دې حاضر کړي دي شپري حاضر کړي دا باطل ما تاسو مونږ دي تاسو مونږ دي وکه دا ټول बर्बाद دي عدل معاذ بن جبل فرمایي و کوم سړي چې مونږ کوي د دې طرف, طرف او و و دی دی طرف سړي او په جندلوي فلاس ولاته لوګ دي انسان بالکل منځونش دا رسول الله ملګری لري سيد بن جبير فرمایي چلوي کړه وې دا ورسه جامعې وې ورडला او خپل مونږه جاري وساتو د اکرمه صاحب پکر شو په مانځکه وې دا خپل مونږه جاري وساتو صوفیانه صوري فرمایي چې کم سړې مونږه خوشو په گني دا مونږه قبلي گنا حسن بصري فرمایي سړې په منځ باندې جهنم لورشي خوشو بدر راځي د مانځت الفاظو کوشش کوا د ماننه د الفاظو زوفل <مانا> معنی هغه شي کتاب اند موږ غډ وړي رکا <مانا> د 10 ترنګواله رکا د الله سره مينه پیدا کا هغه اتلو غوړي خوشو خزو وره کی خپل موږ اخره موږ غاړه قران د شړګونی आवाज باندې ویا سوتره مخه لکی دا او دا هغه د سلف سره هینو تاریخ وګورا د خپل ګوتره وګوره په حالت د شیدکی زیاده سجدیلا کې دا اخرت اعلان و ورسکیږي زم په کولو کې دا او کچل لا فقير بدل دنيا کې نه او دا درېدو کیدا نه توګه چې ورځ به د الله خلال لو او باد غنه الحمدلله په دې شیبه چې sawdust اللهم دنګي شریک کرا بسم الله بن تبرک حاصل کبه قران کې تدبر وکړه او کوشش وکړه خلاله سقمون قادي تشهود کې به د الله لکه صفاتونه بیان کړه رسول الله خل کېرا او دردو پخ غدرو دوه دعاګانی او غاړه وسکار نه وې ولې دشي چې دا مزدور د پیغلم بهتر دی رب العالمین ایسبدی وقته صلات نازل کی دیغه اتو طریقې اتل شپانس تاریخي روايت चली रही شه ظاهر دمنه عطا یو ډل د دشمن مخه ورو امام بشداد یو رکاتو کې به د دوه لړ شګیدل ته ورو درګه د کې جنگ سخت شو به رکات مونږ مجاهد نه کاپلی رکوش درپکونی کمد مجاهد نه کادل ابن عمر څخه کډه او ځمنګلله مجاهد دمر نه اهتمام سره ساتي وکاله شدو کې لیکن د خالد ابن ولید امر نه پره او چې د حرم په ما بین کې دوه میله مسافه رسول الله صلی راغی نو خالد <سؤال> ابن وری د مکه مشران لوبه ویلکه سړې په دیبل تر باندې درغه بدل وړو جوړو کومین ورته االتو نسې چې درنش کوچه کله د حدیبیه عقیله وره غې در رسول الله لو کڼو رمقینت لا د حدیبیه د حرم ما بینه تقریبا شپږ میل مسافه دا د حرم حدود دي ابراهیم علی السلام تاکلی او بیا رسول الله دغه نو واله کړه او به عمر صاحب کړه تقریبا 2 کې نو شپږ درش ملے جوړیې شاوخه بیا در رسول الله چې کله چوشونت لا خلکو ویلي دي صحابه او وي قصوا کې نه د خپل <سؤال> عادت نه خلاف <سؤال> کارو کې دا مخ نه و درې درې شي پیغمبر علي سلام فرمایي دا غزاد بندک راچا چې د ابراهیم په منکړه او خو هغه په نه د تعظیم باندې دا په دین باندې شبه دي کې او خیر دی دلته و درې ده د الله نبی چې راکته شامل ګرو وي کې خلکو سره مونږه مذاکرات کوو په دې د الله د د شاعر د احترام مسله په کې وي زه اوسره بالکل منم رسول الله اسلام د شاعر د احترام کو حتی تر چې کله ومنه د شپي براتلو يا د اورزه براتوره بيت الله <سؤال> له کوټيله مې کاتور شتورګن بيوخه روان دي دومره ورته محترمو کم سړي شي پښې کې در بل عالمين من لري نو د اسلام شاعر چې جماعت ته رسول الله دي کعبه د مدینه دا دورت په دېړي کې وقار لري یو عقيده ورته لري او د شاعر احترام چې کله سړي کې پدي سړي باندې به الله رحمتهم رازي ده الله رحمت پوهش په باندې رازي یو په کې د شاعر الله او به پدې کې پیغمبر علی <سؤال> صلواۃ و سلام سمعجزات هم صادر شو هغه به دې کې پد باندې چې وکي کوو به بندش به کمې شي رسول الله علی ګیران وی رسول الله او به کمېږي وېزما داګه شپې ګورو غرزوي دا رسول الله نه داګه د غوتونه داګه د خوشنه به ورا وانیږي دم رو به پاګه کې روته چې ملګرو مشکر او د سونی وکړه سن او پیغمبر معجزې دائم خصائص کبراه کې امام سيتی راځم کړي دي القران کې شیخ الاسلام امینی تیمری مولا رحمه کې لري او سنن کبری کې امام به حقي ديري ته اجتهاد معجزین پیغمبر دي او دی په جندل شریف ایمان کې ترخیر اولي وېکرا شو د سن او کوبو وغیرہ اې دین ورستا بیرمکه مشکانو سره رسول سره قراردادونه د ابو جندل لاتق او د ابو بشیر هغه په دخول په غره کې او ما كاكي چه خلق ايمان راولي دي اخوال ورزي بيري كوپارو في بي اكملاتي كاروانا كاروانو باني عملية تا داب ان شاء الله بيبلي چارشن ببرزماني اوه رب العالمين محمد رسول الله تعبيري مانو تاصل الله نسيبكي وصول الله تعالى على خير خلقه محمد وعليه وصحبه جمعين درحمدك ورحمة